klabu vyetu kwanza lazima nikiri kwamba nani matatizo hayo yapo kwa sababu kwanza huyo huyo mtaalamu mwenyewe aliyepo katika nani aliyepo katika klabu anakidhi anaoelewa wale anachokwenda kukifanya au amechukuliwa tu kwamba njoo ukae hapa kama, kama daktari ilo ni tatizo la kwanza lakini chapili, pili yeye mwenyewe huyo aliyepo pale anajua wajibu wake au anachoangalia tu kwamba nimeletwa hapa kufanya, kisha, kumba na inachotakiwa kufanya ni kuhakikisha kwamba mgonjwa tuna nini mchezaji wa kidondoka mimi nikimbie niende nikamsaidie inakuwa kila siku ni mtu anakimbia na barafu amekwenda anamwekea mchezaji ikuwa na dalizo dogo tu ambalo linaweza kukaa linaita linaita uh, utaalamu mdogo tu inabidi aseme ambulansi ambulance kwapi nipelekeni hospitali na bado yeye akiwa amebaki pale wanjani kwa hiyo kumba, ni sema kwamba ni pamoja na mfumo uliokuwepo wa vilabu au uongozi wa nani, viongozi wa vilabu kuto, ku, kutoa kutokuwa eh, kuto na, na, na wataalamu katika sekta husika na, na hata unapokuwa una umempa mtaalamu uh, na uh, nafasi lakini majukumu yake wewe kama kiongozi kujua majukumu yako ni nini? Lakini na yule uliyempa kama mtaalamu, majukumu yake ni yapi? Na wewe ndio umemchukua, ume, ume unamtumia katika, uh, katika klabu, lakini humpi fursa hata ya ku ya Badala yake unataka watu wengine waone kwamba wewe pia unaye mtu, mtu, mtu fulani katika timu yako. Tukienda, tukienda tukiangalia sasa yule qualification zake zikoje. Na ndio maana tunasema swala la upimaji wewe mwenyewe umeanza kusema kwanza kunatolewa elimu na hili ndio swala muhimu lazima usikumbukua tu mtu kumwambia kwamba naenda kukupima lazima umweleze na mara nyingine unatakamkuta nani mchezaji badala ya yaku, kuwa unamsaidia kwa kumwambia naenda kukupima ukawa unamwingiza una kwenye matatizo anaingia hofu ni swala ambalo haijalizoea anapata anapata kitu kinaitwa anxiety ambayo inasababisha uh, ndani, ndani ya mwili kutoka baadhi ya kemikali zinazo kuonekana kwamba ametumia vi, uh, vitu fulani vinavyomsaidia yeye kuongeza nguvu kumbe vile vimetokea kwa sababu ya uoga na <coughs>